Tervetuloa taas kuuntelemaan Katti Radiota. Ja Katti Radio nyt aivan ensimmäisenä onnittelee tietysti kaikkia äitejä, koska me tämän ohjelman nauhoitamme nyt äitien päivänä. Tallinnassa on mahtava ilma, aurinko paistaa ja on lämmintä. Eikö niin Meri? sä tulit viimeksi tuolta ulkoa? Joo, siellä on kyllä ihan helle lukemot saavutettu. Niin on melkein joo. Aivan, aivan upea kevät on ollut tämä, mutta nyt nyt tietysti lupaus, että se rupeaa vähän tästä viilenemään, mutta ei me sitä suuran nyt. Tänään me puhutaan sitten vähän erikoisemmasta asiasta, eli tuommoisesta Viipurin ja Pietariin suuntautuvista avustuskäynneistä. Mutta aivan ensimmäiseksi mä lunastan lupauksen, Tämän edellisessä ohjelmassa me pohdimme, sivutimme tämmöistä asiaa kuin kuusivarpaiset kissat. Kissallahan normaalisti on viisi varvasta. Kun katsoo sitä kissan tassua, niin siinä on ne neljä on sinne eteenpäin, neljä varvasta ja sitten se. Mikä ihmisellä on peukalo, niin se on vielä vähän siellä syrjämässä. Mutta sitten esiintyy tämmösiä kissoja, joilla on kuusi varvasta. Että niillä on viisi sinne eteenpäin. Ja nyt mä lupasin selvittää, että mistä se johtuu. Ja tämä on linkattiin silloin just laivakissoihin tämä tuli esille, esille, kun me Joo. laivakissoista. Joo, Joo. mutta se ei ole mikään mikä rotu. Tämä ei määritä mitään rotua eikä mitään semmoista, että kaikissa roduissa, niin kotikissoissa kuin näissä rotukissoissakin voi esiintyä kuusivarpaisia kissoja ja se on ihan, ihan yksinkertaisesti, miten sä sanoit? Ee, en mä muista. Se, muista. Mut se on tämmöinen virhe, eli geenivirhe. Semmoisia, semmoisia nyt vaan esiintyy. Ja miksi ne sitten aina yhdistetään tähän laivakissaan, niin se johtuu siitä, että tällä tuota, kuusvarpaisella kissalla se tasapaino on pikkusen parempi. Että se tämmöisessä myrskyssä ja muussa niin paremmin pystyy liikkumaan. Toihan on aika hauska ajatus, kun miettii, että ihan Viisvarpaisella kissalla yleensä se tasapaino on just se, mikä on aika hyvä. Että se niin on, on ja, aika ja on vielä niin, Joo, kyllä, on vielä on jo. parempi. Ja sitten uskottiin myöskin, että nämä on jotenkin onnekkaampia, nämä kuusvarpaiset. Ja sen niin. takia niitä otettiin sitten laivoihin, että ne tuo sitten myöskin Joo. laivalle, laivalle tuota onnea. No siihenhän löytyi sitten selitys. <laughs> siihen löytyi selitys, siihen löytyi selitys, nyt minä olen lunastanut tämän lupaukseni. Mutta sitten seuraavaksi, niin meillä on täällä nyt kaksi vierasta. Suomesta ihan tulitte tänä aamuna Joo. Tallinnaan. Eli Inna Somersalo ja sitten on tämmöinen vähän nuoremman väen edustaja, kukas sä olitkaan. Emil Takkunen on myös tullut ja Emil esiintyy nyt vähän sen tässä vielä radiossa. Juteltiin Emilin kanssa, että Emilkin voisi tulla vähän kertoilemaan tänne nyt. Mm -hmm. Minkä sikäinen sä oot, Emil? 10 Kymmenen V. Kymmenen V. Monenella luokalla Kolman Kolmannella. ja koulun on tietysti kivaa. Joo. Ja. ja kun kaikki aina kysyit, onko kivaa. Miten kiva. <laughs> aika tyyssä. <laughs> Mutta myöskin sitten tämmönen eläinrakas ihminen. Joo. Kissat on kuitenkin mukavia. Mm -hmm. Koiratkin mm -hmm. on ihan kivoi. Niin. Mm -hmm. Mitä sä pelkäsit Sä kerroit tuossa. Käärmeitä. Sä pelkäsit käärmeitä. Pelottavia. Niin. Miten sanotaan? mä kerroin että mä oon pitänyt tässä mm -hmm. olkapäällä päällä isoa käärmettä. Eikä se ollutkaan niin. pelottavaa, että sitten kun sen uskalsi kohdata sen. Mutta tuolla me katseltiin, mitä kissoja tuolla oli tuolla kahvilassa. Muistaaksä? En. Eikö sä muista nimenä? En. Armas oli yksiä. No arabas ja joku bojehko muu ja mitä kaikkea. Siis kassi. kassikohdik nurrissa Tallinnassa, missä tätä ohjelmaa tehdään. Niin kissan kehräyksen kahvilassa. Mm. No sulla ei oo itelläsi mitään. Ei ole yhtään ne. Haluisit Kyllä Varmaan hankin. Mm. Mut miten me puhuttiin tästä juuri sitä vastuullisuudesta, että kun ottaa lemmikin niin. Niin, sitten kun niin. On, on lemmikki niin aina pitää hoitaa sitä, mm. sitä hyvää huolta. Niin, ja kun pohdittiin sitä, että kissa voi elää vaikka 20 vuotta, Ää? niin 30 -vuotias sitten. <hihö> Se on sitten 30-vuotias sitten. Se tässä elämänvaiheessa vielä pikkuisen niin joutuu pohtimaan, että ottaako sen kissan tai minkä tahansa lemmikin. Niin kuin mä kerron, niin mä en voi enää ottaa pientä kissaa, koska mä en elä enää niin kauan. Niin. Sä, sitten kun sä oot aikuinen itsenäinen ihminen, tiedät vähän elämästä sitten. Niin. Sitten sä päätät, että minkä sä, minkä sä ottaisit mieluiten osaksi? Koira Koiran takissa mm. tai kummatkin. Tai kummatkin. Kyllä ne pärjää, kummatkin pärjää ihan yhdessä. Ei mitään. Mm -hmm. mm. Mut kiva oli kuule Emil, kun tuli tänne meille, meille juttelemaan ja sua vähän keksi. Eka-kerta. Eka-kerta, mm -hmm. niin kyllä. ni mm -hmm. <laughs> makianit eka-kerta, kyllä. <laughs> mutta nyt kun sä tulet seuraavan kerran, niin sitten me tehdään jo vähän sujuvammin. Mm. Mm. Ja Inna, sä tulet kertomaan meille nyt sun työstä. Siis sä voit ihan itse kertoa, että kuka se oot ja mitä sä teet. Joo, mä oon Inna Helsingistä. Ja tota, mä käyn Venäjällä ottamassa kissoja ja koiria, mm -hmm. tota, ää, kadulla eläviä tai kadulta tulleita kissoja mm -hmm. ja koiria, jotka tota, ää, elää koiratarhoilla tai tota, kissatalossa. Mm -hmm. Pääasiassa Viipurissa. Joo. Viipurissa on, on kaksi koiratarhaa ja yksi kissatalo, jossa mä käyn. Mm -hmm. Miten usein sä käy siellä? Pääasiassa kerran viikossa. Kerran viikossa omalla autolla joo, Venäjän puolella. Onko se, tuota, se on suht sujuvasti läpi vai onko edelleen sitä? Tota, harvemmin pääsee sujuvasti just joo, läpi. Just joo. Että, et niinku pääasiassa sinne mennään sen takia, että tota, et saadaan vietyä avustuksia. Nyt niin. meillä tuli kissakurkkiva ikkuna taakse. Joo kirppu sieltä kurkkiin kahvilan Joo sinne mennään, mennään niinku pääasiassa sen takia, että saataisiin vietyä sinne ruokaa mm. ja muita avustuksia. Joo. Koska on huutava pula siellä, mm. mutta tota, Venäjä tuli laittaa hanttiin siinä. Ja tuota, sinne on, on 50 kilon rajoitus, mitä saa viedä per henki, joo. Josta, josta virallisen säännön mukaan 5 kiloa saisi olla elintarvikkeita. Pitäisit kiinni sitten tiukasti? Välillä pitää, välillä jaa. ei. Joo, niin kuin vai... se on tyypillistä. Mm. Lähettekö te sitten useamman henkilön voimiin, kuten me, ette, että saisitte sitten enemmän vietyä kerralla? Joo, joo, joo. mennään aina, joo. joo. Eli sulla on sit joku ihan semmoinen porukka, käykö aina samat henkilöt vai vaihteleeko siinä sitten henkilö? Se vaihtelee, Joo. vaihtelee. Joo. Et, et aina, aina on joitain ihmisiä kyydissä. Mm. Joo, toi on Joo. mielenkiintoista. Eli te sitten suurimmaksi osaksi viette tavaralahjotuksia, jos se ruokamäärä on noin pieni, mitä per henkilö voi viedä, sä sanoit viisi kiloa. Kyllä me, siis, kyllä me pyritään viedä yleensä aina se... Tota, Enemmän kuin se viisi kiloa. Niin, eli että se to, joskus to, menee sitten läpi ja joskus ei. Mitä sitten, jos joo. se ei mene läpi, joudutteko sitten jättämään ruuat sitten siihen tulliin? Tota, no se ei ole vaihtoehto, että niitä jätettäisiin sinne tulliin, niin. vaan silloin, tota, silloin, silloin sitten käännytetään Suomeen. Ja sitten tota, sit on si semmosia näytelmiä, että tota, mennään sitten lähimpään hylättyyn latoon. Ja tota, jätetään ne ruuat latoon ja sitten palataan takaisin sinne rajalle ilman niitä ruokia. Niin. Ja, tota... ja toivotte, että ne pysyy siellä. Niin, niin, niin, niin. juuri, <köhön> joo. Okei, tämä on se on tämmöinen show aina, show. Me, siihen joo. ilmeisesti näihin rajamuodollisuuksiin menee sit ihan oma aikansa menee. Saa... Menee, Kuinka joo. pitkä sulla on sit, kun tämmöinen yksi reissu, kun sä lähet Helsingistä, sä meet Viipuriin, ja sä sanoit, että sä teet yleensä päiväreissä. niin kuinka pitkä päivä tästä tulee, miettii, että kaikki rajan muodollisuudet ja onhan siinä jo ajomatkaakin. Ja... Aamu, yleensä on aamu viideltä lähtö ja sitten illalla takaisin. Joo, et ihan päivän aikana kuitenkin etsiin. <tuh> joo, joo, joo, joo. Yleensä siis yleensä viedään, viedään ruokaa, tota, pyritään viemään se 50 kiloa per nuppi mm -hmm. kumminkin. Joo. Ja toivotaan, että, että virkailijat on myönteisiä. Kuinka usein toiset sitten niinku onnistuu? Kuinka usein teidät käännytetään niiden ruokakilojen kanssa? No siis aina välillä, satunnaisesti se tapahtuu. Joo. Aivan. Ja tota, semmonen tärkeä asia, että teillä on ilmeisesti sitten jonkunlainen viisumi koko ajan voimassa. Että teillä on joku ydinporukka, jolla on, on viisumit koko ajan kunnossa Joo. vai miten te... Mulla on kolme vuoden viisumi. Joo. joo. joo. Ja mitä jos sinne haluaisi haluais tota lähteä joku tavallaan sen ydinporukan ulkopuolinen henkilö mukaan, niin pitäisi tietenkin jotenkin hankkia sitten viisumi? Ja on, te otatte kuitenkin, otatteko sitten, jos, jos on intoa tulla? Jollakulla? Joo, totta kai. joo. Totta kai sinne voi lähteä mukaan. Et tota, ensin pitää hankkia kertaviisumi. Mm -hmm. Jolla, tota, jolla voi käydä yhden kerran siellä. Ja sitten sen kertaviisumin jälkeen voi ha hakea sitten vuosiviisumia, okay. jolla, voi, jolla voi käydä sitten niin monta kertaa kuin haluaa vuoden aikana. Niin justiinsa, joo. Tähän ja on se, se kertaviisumi pitäisi. on suhteessa kallis verrattuna siihen vuosiviisumiin. Joo. Mua nimittäin rupesi ihan tässä itteenikin jo kiinnostaa, kun mä kuulin, kuulin tästä ja vähän aikaa tätä päässäni pyörittelin tätä, tätä vierailu- vierailoja niin ihan niin kuin ajatuksena, että mitä jos joku kerta lähtisi, että, että ihan on tosi hienoa, tosi todella tarpeellista. Mitä sä mm -hmm. tuossa nyt, nyt aikaisemmin kerroit, niin todella, todella tarpeeseen tulee nämä. Joo. Niin, Inna, mistä sä niin kun sait tämän idean? Miten se lähti? Tämä halu tähän työhön. Ja kauan, kauan sä oot <köhön> työssä ollut mm -hmm. mukana? Mä oon tehnyt tätä, nyt tulee itse asiassa just Tota, just tuli, näinä päivinä tuli viisi vuotta Oho. täyteen. Oho. Ja, tota, ja idea tuli ihan siitä, että tuttu houkutteli käymään, mm. Mm. käymään siellä paikan päällä. Ja se palo siinä ensimmäisenä kertana, kun siellä kävi. Niin, en yhtään ihmettele. Mm. Ja oletko koko viisi vuotta ihan yhtä aktiivisesti siellä käynyt pari kertaa kerran, pari viikossa? En ole sitä koko aikaa. Joo. Niin se jos... kuulostaa, että se olisi aika, aika rankaksikin käydä. Joo, joo. Et jossain, vaiheessa, jossain vaiheessa se on ollut kerran kuukaudessa. Joo, no onhan se jo joo. kuitenkin ihan mm. aika hyvä apu sinne päin. Mm. Joo, joo. Ja siis ensimmäisellä käynnillä, kun mä kävin siellä, niin mä tapasin siellä mun tota, vanhemman koiran. Joo. Niin sä oot tuonut sieltä Olisi mm. Joo. <köhön> Oliko vaikeita ne rajamuodollisuudet koiran kanssa? Tai eihän ne siis välitä mitään siitä, mitä sieltä tuodaan? Vai? Tuota, äh, koira tuli sieltä Viipurin koirien kautta. Joo. Ja, tuota, sieltä on ihan helppo tuoda, tuoda koiria, kun tuota, koiralla on, on rokotukset niin, sieltä ja, saa... ja tuota, nämä kunnossa. Joo. Joo. Että, tuota, kun ne on huolehdittu kuntoon, niin se on ihan... Tehdäänkö se Mut siellä sit voi... ihan rehellisesti vai voiko niitä ostaa niitä paperiita? Niin kuin ainakin aikanaan siellä oli, ennen kuin täällä Suomessa tuli niitä valenlääkäreitä, niin siellä se oli ihan julkista tiedossa, että sä voit ostaa sieltä vaikka lääkärin paperit, että sä oot lääkäri. Mm, mm. tota, <köhön> no mä, mä luulen, että varmaan voi edelleen ostaa, mm, mm. mutta tota... Mutta ainakin nyt mitä mä oon nähnyt, niin ne on kunnolla. On tehty ihan oikein rokotukset ja muut. Kerroks vielä, että mikä tämä Viipurinkoirat oli, oliksun sun, mainitsit tutun, jonka kautta sä ensimmäisen kerran sinne menit, että oliks hän just sitten Viipurinkoirien kautta? Joo, oli. Että hän toimi siinä järjestössä. Se on niin joku ihan vapaaehtoinen järjestö tietenkin siellä. Joo, joo, ihan yksity on. yksityiset ihmiset. Joo. joo. joo. Onko ne suomen, suomalaisia, suomenkielisiä henkilöitä vai paikallisia? Joo. joo onko se semmoisia, jotka siellä sitten asuu ja tekee tätä vai onko he suomen, myös itse kulkee suomalaisessa joo, joo, käsin? Joo. Eli nämä Viipurin koirat on sitten suomalainen järjestö ja heidän kautta on sitten mahdollisuus adoptoida suomalaisella ihmisellä koirat. He tuo koiran. Suomeen ja tekee siellä sitten kaikki rokotukset ja passit ja muut, mitä nyt siinä rajalla vaaditaan, niin tekevät siellä päässä kuntoon. Ja sitten Joo. tavallaan niin avaimet käteen periaatteella, että sä adoptoit sen koiran se tulee sulle sitten valmiina Joo. Suomeen. Onko heidän kautta mahdollisuus myös kissoja adoptoida vai? Ei ole. Aa, niin ei. Viipurin koirat on Joo. nimi. Joo, Joo. mutta Et... voisihan se olla mahdollista. miksei niin, että koiria ainoastaan. Joo. Joo. Joo. Joo. Onko siellä sitten mitään toimijoita, joiden kautta on kissaa mahdollista? Ää, ei, ole. Ei, ole, että, ei ole järjestöjä, joiden kautta voi sieltä kissatalolta adoptoida. Et sieltä kissatalolta on mahdollisuus adoptoida yksityisesti, mm, mm. mutta silloin, tota, silloin se pitää hakea itse Aivan. sieltä. Mm. Joo. Että, et heiltä järjestyy silleen, että he järjestää kaikki rokotukset tarvittaessa testaa eri Eri, eri taudit mm. ja tota, saa rokotustodistuksen ja kaikki Joo, tarvittavat jo. paperit. No se joka... on sitten se ihan sama prosessi, mikä jos haluaa meiltä pesaleitjasta kissan hakea, niin se on tavallaan sitten yksityisesti. Järjestö hoitaa kyllä kaiken kuntoon niin kuin paperit ja rokotukset ja testit, jos niitä mm. hakija haluaa, mutta itse on sitten tultava, et ole semmoista palvelua, että niitä kissoja tuotaisiin Suomeen, että sen voisi vaan sit sieltä Suomesta adoptoida itselleen. Joo. Ja tämähän varmaan pohjaa myös aika paljon siihen, että kun Suomessa on se omakin kissa -ongelma on aika iso, niin tavallaan mm -hmm. se, se adopt, kissan adoptointi Suomesta on niin helppoa kuitenkin. Niitä mm -hmm. avuntarvitsijoita on niin hirveästi, että ei niitä kannata sitten sit niin kuin pilvin pimeen ainakaan tuoda. Yllättävästi täältäkin kuitenkin <köhö> Estistä adoptoidaan Suomeen. Mm. Mutta tosiaan niin kuin puhuttiin niin yksi, yksityisesti, yksityisesti, että silloin yksityisesti, se pitää jo. tavallaan tietää se järjestö ja haluta sitten ehdottomasti tulla se kissa täältä itse, täältä hakemaan. itse hakemaan. ja tutustumaan mm. siihen sillä tavalla. Ja viimeksi kun kysyin siellä kissatalolla, niin jonkun verran oli just silloinkin adoptoitu yksityisesti niin Suomeen niitä kissoja. Joo. Mm. No se on ihan hauskaa eli sitten <köhö> ihmiset löytää jotain kautta kuitenkin sen, mitä, hän kautta he saattas löytää sitten sen kissatalon. Niin olemassaolon ylipäänsä, onko heillä jotkut nettisivut tai Facebook-sivut, mitä kautta? Heillä on nettisivut. Joo. Todennäköisesti mä luulen, että et ne, jotka on löytänyt, niin on sitten tota, semmosia, joilla on, on mm. tota, jotkut venäläiset kontaktit. Mm. Mm, mm, Aivan, mm, joo. No eihän se mikään mm, mahdottomuus mm, sinällä ole. On aika paljon niitä Venäjän kävijöitä joo. Suomessa. Mm. Joo, joo. Kuunnellaanko tähän väliin vähän musiikkia ja Musiikin on tietysti valinnut nyt sitten tähän ohjelmaan, Inna. Mitäs me ensimmäisenä kuullaan? Mulla on tämmönen Joan Baesin kappale, mm. tämmönen, äh, hyvän mielen kappale, joka tota, on tehty... Tota, se on tämmöinen, ihmisoikeus, ihmisoikeuskappale, joka nyt on niin alun perin tehty tota, äh, Tämän tota, Chiilen vallankaappauksen jälkeisessä ajassa, mutta, mm -hmm. tota, mutta muistuttaa kuitenkin niin tässäkin ajassa niin siitä, että kuinka on hyvä olla kiitollinen siitä kaikesta, mitä on. Mm -hmm. Ja tuolla, tuolla, mm -hmm. tota, tuolla kun minä, tuolla käy tuolla koiratarhoilla, mm -hmm. niin sitä, sitä aika usein muistaa sen, että kuinka monista pienistä asioista on hyvä olla kiitollinen, kun mm -hmm. näkee sitä. Niistäpä se mm. hyvä mieli itsellekin tulee sitten juuri niistä pienistä asioista. Ja nyt täälläkin, kun kattelee täällä kissa nurrin kahvilassa näitä kissoja, että kuinka niillä nyt on kumminkin hyvä olla. Mm. Mm. negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las actitud al hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido Adre amigo el Kiitos kun Niin Inna, mainitsit, mainitsit, että sä tiedät tästä Venäjän tilanteesta vähän yleisemmälläkin tasolla. Että kertoisitko sä, että mikä siellä on, on niin hylättyjen lemmikkien, kissojen ja koirien tilanne yleisesti? Ja jutellaan sit myös, myös niin Viipurista erityisesti ja niistä, niistä tarhoista. Mutta semmoinen yleiskatsaus tavallaan, mitkä ne ongelmakohdat siellä Venäjällä on ja mikä on niin tämän, tämän hetken tilanne siellä? Siis Venäjällä, Venäjällä on... Tota katukoirien tilanne on aika surkea. Et Venäjällä on varsinkin isoissa kaupungeissa on valtavia eläintarhoja. Moskovassa on useiden tuhansien koirien mm. tarhoja. Mm. Monta semmoista joitain tarhoja, joissa on kolme puoli koiraa. Uh -huh. Uh -huh. Ja siellä, siellä tällä hetkellä, tällä hetkellä tota, aikamoinen, aikamoinen kalabaliikki käy tota Moskovassa juuri semmoisten tarhojen ympärille, jotka on yritysten hallussa ja ne on täysin suljettu ja siellä... siellä tota yritysten työntekijät väkivalloin tappaa koiria Oho. eikä päästä sinne ketään paikalle ja eläinsuojelijat osoittaa siellä päivittäin mieltä ulkopuolella ja puuttuu asiaan ja kutsua poliisia, mutta kun poliisi on siellä yritysten puolella. Niin... Eli mihin tämmöinen näiden yritysten puolelta tapahtuva koirien tappaminen niin kuin sitten liittyy? Onko se jollain tapaa heidän tapa yrittää päästä tästä katukoiran ongelmasta eroon vai mikä, mikä, mikä tuolla sen aiheuttaa? He saa rahaa siitä, kun he kerää niin. niitä koiria. Aivan, tämä on, on harmillisen tuttu skenaario kyllä. <köhön> <köhön> <köhön> kyllä. Joo, mutta ei luovuta sieltä koiria mm, eteenpäin. Aivan. Saako se rahaa siitä, että se koira tulee sinne sisälle vai saako se rahaa siitä koiran tappamisesta? Siitä, että koira tulee sisälle. Aivan. Ja sitten niillä varaa ottaa niitä koko ajan kun liukuu hinnaltamme. Niinpä. Tilat on koko ajan <kös> Kuka Kukaan tehtävä saa siitä? Mistä on öö, Kaupunki tai valtio. Just mm. jo, joo, että ne pääsevät vain jo, eroon jo. Eli tavallaan tällainen <köhön> virallinen rankkuri ehkä jollain tapaa. Joo. Jo. Tällainen kauhuskenaario. On joo. Onpa tosi surkeata kyllä. Eli se, se katukoiran ongelma on siellä noin... Massiivinen. Että siellä on ihan isoissakin kaupungeissa on, on niin valtavia katukoira että sieltä riittää sitä tulia ihan tuhans, tuhansia joo, joo, ja niitä tarhoja on ihan valtava määrä. Niitä on ihan valtava määrä. Pietarissakin on niinku todella monta tarhaa. Todella hurjaa kuultava. Aika mikä on. siellä sen. No, varmaan varmaan niinku moni voi jotenkin päätellä, että mikä siellä aiheuttaa tällaisen valtavan katukoiran ongelman, mutta Onko sulla vähän kertoa jotain niin syitä tälle tämänhetkiselle ongelmalle tilanteelle, jotain erityisiä syitä? Tota, no siis äh, paljon on aihe aiheuttanut ihan se, että, että tota, ihmisten hätä, mm. se että ihmiset voi huonosti ja heillä ei ole, tota, heille ei ole niin taloudellisia resursseja pärjätä itse, niin sitten eläimet. No niin, hyvin tyypillinen Joo. skenaario, et se on tietenkin, no koiralla on varmasti vähän erilainen status yhteiskunnassa kuin kissalla, et koira otetaan ehkä vähän eri syistä kuin kissa, mm. mutta tietenkin se, mitä itse mitä niin aina kysyy on se, että jos, jos se ahdinko on niin kova itsellä, niin miksi se pitää, miksi pitää olla koira, miksi pitää olla kissa, mm. toisaatko sä sanoa tohon, tohon jotain, että miksi, miksi Miksi siellä pitää olla koira, joka sitten hylätään, kun ei pystytä en pitää osaa, kiinni? Onko sitten elämäntilanteetkin muuttuvat ja niin, niin. että sitten tullaan siihen tilanteeseen, että ole itsellekään enää mm. oikein. Niin sitten. Sit on se, sitten Venäjällä on myös se, että et kun koiria ei lopeteta, mm. että et siinä, tota, siinä vaiheessa kun koira on äärimmäisen sairas, vanha tai joo. muuta, niin se laitetaan kadulle. Sitä ei lopeteta, se laitetaan kadulle. No niin. niin tota, huh, huh, huh, Sehän on huh, huh, huh, lisää sitä kadulla huh, huh, olevien eläinten määrää. Totta kai. Vai Joo. niin. No, niin. Siis tar no. Tarhalle tuodaan semmoisia saatta hoidossa oleva... olevia. Olevia. Lopetetaanko Joka. ne sit asianmukaisesti siellä vai mitä niiden kanssa sitten? Varmaan riippuu vähän tapauksesta. Tarhaa, mm. tarhoja ei. Joo, okei. Okay. Että se olisi kuitenkin, että jos se koira on alun perin ollut jo niin sairas niin. ja vanha ja huonokuntana, Joo. niin se olisi varmaan kuitenkin sitten armelias. Mm. Tapasit laittaa se asianmukaisesti pois. Et joo, mä ymmärrän ton, siis, tai siis en ymmärrä, mutta voin kuvitella, että se voi johtua siitä, että se on varmaan aika kallis käydä eläinlääkärillä asianmukaisesti eutanoimassa se koira. Et sen sijaan se, että se passitetaan kadulle, on ilmasta. Niin. Mm -hmm. Kyllä tosi, tosi hurjaa juttuja. Mm. Poissa silmistä, poissa mielestä. Mm. Mm. En tiedä, onko se sitten poissa mielestä kuitenkaan. Saatko kertoa, miten, miten kissat siellä sitten voi, Et siellä on varmasti, mä mietin just Tallinnan mittakaavaa, että täällä on, on sitten just kissa-ongelma on ton kaltainen, mitä mm. sä kuvailet, mutta sitten taas koiraongelmaa ei, ei, ei sillä tasolla ollenkaan ole, niin onko siellä sitten myös räjähdysmäinen se kissa-ongelma? No kissoja, irtokissoja on valtavasti, mm. mutta sitten taas tämmöisiä <köhön> tota, niin kissa Tarhoja kissataloja taas ei pahemmin oo mm. mm. että, että se kissatalo, mitä Viipurissa on, niin se ottaa kissoja ihan maan laajuisesti vastaan. Oho. Ja sinne, sinne on tullut, tullut, tota, tullut kissoja ihan toiselta puolelta Venäjää, sinne on tullut kissoja jopa Ukrainan sotapakoon. Kun siellä on lopetettu mm. kissoja, niin sinne on tullut mm. sieltä mm. kissoja. Oi, niin. Ja se kertoo kertoo vaan siitä, että et niille kissoille ei ollut turvapaikkaa sitten lähempänä. Eli vois kuvitella, että tämä Viipurin kissatalo on kyllä seinät pullistelee, että se on niin täynnä kissa, <köhö> Ne joutuu varmaan jättää tosi paljon ot ottamatta vastaan myös, jos miettii, joo. että se palvelee niinku suurta osaa Venäjää yksi kissatalo. Joo. joo. Herran, kun miettii, että Tallinnan niin. kokoisessa kaupungissa on siis yli viisi mm. kissataloa. Joo. Niin. joo. Se on tota, semmoinen vanha teollisuusrakennus, josta ne on vuokrannut huoneita, niillä on tällä hetkellä 12 huonetta ja se on, on jaoteltu silleen, että, että niillä on karanteenitilat, niillä on sairaille, mm. omat tilat, pennuille, mm. emat mm. <köhö> ja sillä lailla eri tilat. Ja tota, ne vuokraa, mm -hmm. vuokraa tota, huoneita sitä mukaan, kun ne saa rahaa lisää, että koko ajan niillä olisi tarvetta, tarvetta lisätilalle. Ja sillä tota, järjestöllä on tilat Pietarissa ja Viipurissa ja niillä on yhteensä noin 600 kissaa, Viipurissa on kaksi ja sataa, mm -hmm. ja Pietarissa on loput. Onko niillä mitään tämmöistä hoitokotitoimintaa? Tiedätkö sä siitä toiminnasta, että ne osan kissoista sijoittaisiin ihmisten koteihin niin A, väliaikaiseen vi hoitoon? Viipurissa on joku 20 kissaa on kodeissa. Joo. Mutta ne saavat kuitenkin kotejakin sitten. Niin, <köhö> onko <sijoittua köhö> ne siellä Venäjän uudelleen. Omaanko. Joo, joo, ne, joo. Saa, ne saa koteja. Mutta siellä on siis sellainen tota, semmonen erityispiire, että tota, ne ei ota niistä kissoista mitään maksua. Mm -mm, just se. Mm. Että tota, he sanoivat, että he ei voi ottaa, kun ihmeteltiin sitä, että he ei voi ottaa maksua niistä, että koska muuten ne ei saisi koteja. Sieltä. Niin mm -hmm. Eli se tuota, kissan arvo on siis niin, mm -hmm. niin matala, että siitä Joo. ei puu puupennia valmiit maksamaan. Että he kattoo ihmisiltä tota, niin passin henkilöllisyystodistuksen, mm. he ottaa ihmisiltä kaikki tiedot ylös he he, tota, he ot, niin kuin soittaa perään mm. ja sille tarvittaisi hakea kissan mm, pois, niin pois mm. tällään että mm, että niinku mm. sille perään. Joo. Mutta tota kissoista he ei ota mitään maksua, Toisen mm. ku... muuten ei kissat koteja. No leikattuja kissoja sitten kuitenkin. Leikkaa kohta ja. Sieltä annetaan. Mm. – Ei. <köhön> – just jo. Ei. joo, no sit sit Eli taisi... Ei jo varalla siihen. – Mikä on tietenkin aivan ymmärrettävä, aivan itsestäänselvä asia, mutta tämä, mitä sä nyt kuvailet, kertoo siitä, että se kissan, mm. jos, jos kissan arvo on niinku täällä tai Suomessa matala, niin se on olematon. Niinku, – Se on olematon. – Joo. – Joo. – Todella, joo. todella niinku joo. sydäntä särkevää, niinku kuultavaa, todella, todella hirvittävä ajatella sitä, että kun mm. miettii, että täällä on tilanne paha, joo. Mm. Niin, hmm. Mutta siis nyt tota, joo, siis on todella toi että kissoja ei leikata, niin on on virveä ongelma mun mielestä. Ja tota, sain nyt niinku kerättyä tota, kerättyä ää, ää, kavereiden kanssa rahat niin 67 poikakissan kastroitiin tai mm puolet siitä narttukissan sterilointiin ja, tota, ja sit sen myötä niin tota Kuono ry innostui innostu tota laittamaan keräyksen tänne Viipurin kissatalolle. Et nyt sitten on keräys, että kerätään tota sinne Viipurin kissoille. Niin tota terilointi ja kastrointirahaa. Tässä välissä me voitaisiin vaikka käydäkin sit läpi nyt kun tämä asia tuli puheeksi, mm -hmm. että miten, miten jos, jos nyt henkilö haluaa innostua jollain tapaa auttamaan, että tarve on huutava, mm -hmm. että se olisi, olisi kyllä niin kuin todella, todella tarpeeseen tulisi, niin miten suhun saa yhteyden ja mikä on paras tapa auttaa? Että onko se rahan lahjoittaminen johonkin leikkauksiin? Onko se ruuan lahjoittaminen, onko se jonkinlainen tavaran lahjoittaminen, tai ainakin sä, sä itse otat autoon kyytiin ja viet kyllä sinne suuntaan. Joo, joo, joo. Tota, ö, esimerkiksi, tota, esimerkiksi noiden kissojen leikkauksiin voi lahjoittaa rahaa mm -hmm. tämän Kuono ry keräyksen kautta. Joo, joo. Ja tota, ö, sitten voi lahjoittaa, mun kautta voi lahjoittaa tavaraa tai ruokaa. Joo ja muhun saa yhteyden sähköpostilla Joo. tai Facebookin kautta. Sanoppa se sun sähköposti. Me laitetaan nämä kaikki ehdottomasti kyllä sit meidän ohjelman yhteyteen siihen Facebookiin, mutta sano kumminkin se nyt tässä, että Joo. mikä se on. Inna.somersalo gmail.com no se on, se on simppeli. Joo. <köhö> ja kympilläkin siis voi tehdä jo paljon. Joo, kympillä, kympillä saa poikakissan niin. katroitua niin. ja kahdella niin. kympillä nahtukissan No ne hinnat on sitten aika niin. olemattomat. Joo. Joo. Ne on olemattomat ne hinnat näin suomalaisittain kun ajatte, että mä haluaisin lahjoittaa. Eli tossa, tossa, tossa on. olisi aika hyvä tuommoinen aineeton lahja, kun miettii, että antaisi suoraan että siinä on nyt hmm. sulla on tyttö- ja poikakissa siellä asianmukaisesti leikattuna 30 euroa. Siellä mm -hmm. olisikin, no niistä on näitä toisenlainen lahja mm -hmm. ja kaikkia tämmöisiä, että mm -hmm. silloin se et tietenkään tiedä, että kelle se tarkalleen menee, mutta... No, no mm -hmm. mutta toisaalta kun mietit että se menee tämmöisen, sä sanoit Kuono ry, eli joo. tämä on joku rekisteröity yhdistys ja... Joo, ja varmasti joo, menee perille. Se että, menee joo, varmasti kyllä. asianmukaisesti sit, sit perille. No. Joo mm -hmm. ja tota me ollaan sovittu tämän. tota... Tämän äh, kissatalon järjestön kanssa, Taro Chance on tämän järjestön nimi, ja. että he ottavat kuvat näistä leikatuista no niin. kissoista ja raportoivat. Raportoi että että turvallisin mielin voi joo, lähteä joo, mutta, joo. Heillä on siellä sitten tilat, missä he pystyvät pitämään nämä kissat niin toipumisajan. Joo, ja. Sä mainitsit, on. että siellä on niin sairastilat ja karanteenitilat. Joo, ja, joo, on. Ne on niin silleen asianmukaiset ne tilat, missä niitä on, kissoja kuitenkin pidetään. Joo. Mut hei, otettaisiko me tähän väliin musiikkia ja jutellaan sit sen jälkeen vielä pikkusen lisää niistä joo, tarhaoloista jo. ylipäänsä. Sulla oli valittuna toinenkin kappale. Joo, joo. Miellään Sebastianin semmonen hyvän mielen kappale. Hyvää mieltä ja me tässä haluamme kaikille toivottaa. <laughs> Kyllä. <laughs> you in, my friends. I never have a bad thing to report. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in front of my work. You are my love and you don't even know it. I am living out the life of a poet. I am the jester in the ancient cold. And you're the funny little frog in my throat. My eyesight's fit in my head. I can't get in short for the state I'm in I'm a danger to myself about the starting I'm Kiipurin kissatalosta vielä, niin niistä, niistä tiloista, niin tätä, minkälaiset tilat siellä, niinku, joissa pystyy jotenkin kuvailemaan, onko siellä isot tilat, onko siellä paljon huoneita, onko se, se korkea tila, onko siellä semmoista, että ne kissat kiipeilemään johonkin, onko niillä virikkeitä siellä, leluja, miten siellä käy vapaaehtoiset ilmeisesti järjestön kautta niitä kissoja katsomassa ja hoitamassa, ja miten se niinku ylipäätänsä pyörii se kissatalo? Siellä siellä on tosiaan ö, 12 huonetta ja tota, ne on vähän eri kokoisia ne huoneet. Suht korkeita. Osa on isompia, osa pienempiä ja niissä on, on tota, ö, osassa, osassa ne kissat, mitkä on jollain lailla sairaita tai karanteenissa, kun on vasta tullu, niin ne on häkeissä niissä huoneissa. Mm -hmm. Sitten ne, mitkä on ihan kunnossa, niin ne on, tota, ne on sitten isommissa huoneissa. ja Ne on vapaana ja niissä, se on semmoinen vanha teollisuusrakennus, niin siellä, siellä huoneissa, ne kissat, tota, siellä huoneissa on, on esimerkiksi sohvia. Sitten siellä on kiipeilypuita, mitä ne on saanut mm. lahjoituksena, kiipeilytelineitä. Sitten siellä, siellä, tota, siellä on sellaisia kaappeja, äh, minkä päällä ne kissat kiipeilee. Ja siellä on, kun se on semmoinen vanha teollisuusrakennus, niin siellä on, menee esimerkiksi katorajassa sellaisia putkia, niin ne kissat kiipeilee niiden päällä, mm. että ne toimii mm. vähän niin kuin kissoja mm, jousina. Joo. Joo. Temppuratana. Temppuratana. joo. joo. Onko niillä okay. minkälaisia sitten makualustoja ja tämmöstä? Siellä on, <köhön> on semmoisia, tota, no ne sohvat toimii semmosina, mm, mm, mut sit siellä on ihan semmoisia koreja ja mm, muita, mm, mitä on tullut mm, lahjoituksina. Tuleeko niille paljon semmoista pyyhettä ja rattia ja lakanaa ja muuta lahjoituksena, että ne pystyisi laittaa sinne sit pehmusteita ja vähän vaihtaakin niitä välillä? Tulee joo, jo. tulee. Ja tota, ne pesee myös niitä. Mm, mm. Et siellä kissatalolla pidetään tosi kiitettävästi huolta hygieniasta. Et ne desinfioi esimerkiksi niitä hiekkalaatikkoja joo. ja kaikkea tämä ihan päivittäisellä tasolla, että siellä ilmeisesti käy vapaaehtoiset sitten? Siellä käy, siellä käy vapaaehtoisia ja siellä on siis silleen, että... Et siellä on aina yksi työntekijä, joka on palkattu, Joo. joka hoitaa tämän siivouksen, mutta sitten, sitten järjestön tai kissatalon johtaja ja muut niin ovat vapaaehtoisia, jotka Joo. tulee sinne joka mm -hmm. päivä palkkatyön jälkeen mm -hmm. hommiin, niin kaikki muut siellä, jotka tekevät tota, duunia, niin ovat vapaaehtoisia. Joo. Ja, tota, siellä on joka päivä se sama siivousruljanssi, kun sinne menee viemään niitä lahjoituksia tai muuten käymään, niin näkee, että siellä, siellä on se sama siivousruljanssi päällä, että siellä kissan, kissan hiekkalaatikoita tyhjennetään, pestään, desinfioidaan. Tota, Sitten kun niiden lahjoituslistaa katsoo, mitä siellä, <köhö> mitä siellä pyydetään ja tarvitaan, niin, siellä on usein just desinfiointiaineita mm. ja siivoustarvikkeita niin. ja kaikkea tämmöistä. Olen joskus ollut siellä, siellä tota auttamassa tässä siivousruljanssissa. Ja se on todella vaikuttavaa, että miten ne huolehtii, mm. huolehtii siitä ja, ja pitää huolta. Ihan samalta kuulostaa, kun tuolla on haapsalossa se läänemään varjupaike. Siellä, siellä on palkattu yksi ihminen, joka käy siivoamassa, mutta sitten vapaaehtoiset tekevät tietysti kaiken muun. Siivoaminen on yksi niitä päivittäisiä rutiineja tietenkin. Joo. Mm. Se ottaa varmaan se siivoaminen myös aika paljon aikaa. Että jos sä että siellä on 12 huonetta, että siellä on varmaan hurja määrä myös niitä kissoja. Osaako sä arvioida kuinka paljon? Siellä on noin 2.500 Siellä Joo, joo. No se se on. on ihan valtava duuni. Mm. Ihan siis todella varmaan lähentelee että täyttä työpäivää, jos sen tekee kunnolla. Niin joo, joo. Kyllä. Tota, sä sanoit, että sä oot myös ollut vähän niiden kissojen kanssa tavallaan henkilökohtaisella tasolla siellä kissojen joukossa mm. tekemisissä. Et minkä tyyppisiä kissoja siellä on? Siellä on, suurin osa on seurallisia, mm. leikkisiä. Joo mukavia kissoja ja tota, haluaisi seurustella ja leikkiä, mm. Mm -hmm. Joo, et, tuota, et aika harvassa on, on semmoset, jotka olisi arkoja niin just. Tai, tai mitenkään aggressiivisia. Niitä ei juurikaan oikeastaan oo siellä. Toi onkin jännä ilmiö, että mä just yritän tässä miettiä, että se kertoo, että meillä on ainakin just Pesaleitessa on suuri, no en en sano suurin osa, mutta suuri osa on hyvin arkoi kissoja. Et mi, melkein mistä se, Mistähän se sitten kertovat, kun miettii, että noissa jos onkin näitä villiintyneitä kissapopulaatiot niistä suuri osa on kyllä just arkoit Onko se sitten jopa niin, että ne ajatetaan sitten, että sitä ystävällistäkin tulijaa on niin paljon, koska sellaisethan on niinku helpoin korjata talteen totta kai Semmoset kissat, jotka tulee melkein itse ja pyytää niinku apua hmm. suorastaan versus sitten villiintyneet kissapopulaatiot. Niiden loukuttaminen ja talteen korjaaminen on, se on, tosi vaikea. Se, se on aika vaativaa no. pahimmillaan. Mm -hmm. Koska tonnekin loukutetaan kumminkin kissoja. Onko nämä sitten sellaisia, jotka on jätetty kodista heitetty ulos? Niin, jos ne on mm -hmm. ystävällisiä. Loppu, niin niin, niin, ne on ihmisiin kuitenkin. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Mm -hmm. Mutta siis tota, mun täytyy sanoa, että et, et siitä on, on jonkun verran aikaa kun siitä, kun mä oon tehnyt siellä ihan koko kierroksen, että mä oisin käynyt ihan joka huoneessa. Mm. Että tota, et mä, et mä oisin nähnyt ihan joka ikisen kissan. Jos nyt sun, sun ja sun porukan kanssa sinne olisi joku halukas lähtemään mukaan, niin si siinä pääsisi varmaan samalla näkee. sen ja viemään sinne, sinne sit ihan suoraan näitä, näitä tarpeita. Et mitä se sanoit, että siellä erityisesti tarvitaan siivousaineita ja ruokaa varmasti? Joo, joo. Niin, mitä muuta? Hiekkaa. Minkälaista vanha. kuiviketta ne muuten käyttää siellä, muistakse? Äh, ne käyttää pääosin pellettiä. Mm. Se on varmaan yleensä se edullisin sitten. Joo, joo. joo. Kristalli hiekka olisi se mutta siihen ei ole varaa varmasti tuollaisen mm -hmm. paikassa. Mm -hmm. Mutta pääasiassa, että jotakin mm -hmm. ja pidetään puhtaana. Mm -hmm. Sehän on tosi se kaikista tärkeää, no. tietysti, että saavat ruokaa mm -hmm. ja on turvassa. Onko niillä varaa joo. lämmittää se kissatalo muuten? Tota, on niillä ollut, joo. Joo, no se on hyvä. Joo, no sä tiedät sitten aika paljon niistä, just niistä koiratarhoista, niin Kertosikö se sit vähän, mitä siellä, siellä sit puolestaan, minkälaiset olot siellä on ja miltä siellä näyttää? Ja, ja tota, minkälaisia koiria siellä ehkä on. Et sieltähän tosiaan voi Viipurin koirien kautta, niin puhuttiin, niin adoptoida. Joo. Siellä on kaksi koiratarhaa Viipurissa, jotka eroavat jonkun verran toisistaan. Toinen koiratarha on suurempi. Ja siellä on reilu 200 koiraa. Joo. Ja tota, siellä on muutama palkattu työntekijä. Ja tota, äh, siellä on Siellä on jonkun verran, jonkun verran tota, äh, ketjukoiria ja vihaisia koiria, mm -hmm. arkojakin mm -hmm. koiria. Mm -hmm. äh, hyvin paljon pentuja. Mm. Ja siis kun on reilu 200 koiraa, niin sinne mahtuu aika lailla kaikenlaista laista. Mm. Onko ne ihan häkeissä siellä? Mm. Ei yksittäisissä häkeissä, vaan, vaan semmoisia aitauksia, jossa on, tota, jossa on pääosin sille Osassa on kaksi koiraa, mm. osassa on 20. Tästä tuli Välipua. muuten mieleen se, että puhuttiin, että jos sulla on kuvia sieltä kissa- ja talout tarhalta, niin voisi laittaa tämän meidän ohjelman yhteyteen. Joo. Meidän Facebook-sivuille. Joo, että saisi vähän, vähän käsitystä, että miltä siellä, siellä näyttää nyt sun kuvailujen lisäksi. Joo, jo. joo. Ja siellä koiratarhalla on sitten kanssa huutava avuntarve, että mitä siellä sitten siellä erityisesti tarvitaan? Siellä tarvitaan, tarvitaan tuota, ää, ruokaa mm. ennen kaikkea, penturuokaa, joo. se on tärkein. Sitten siellä tarvitaan, tarvitaan ää, leluja. Niin, joo. joo niin on tuota. Ihan niin kuin tietysti kissoillekin. Mm. Mm. Sama on kissoilija, ihan samaan, joo. Kissoil että leluut. leluja. Joo, joo. Joo. Sitten ja nehän on kevyitä kuljettaa. Joo, joo jos vie joo, sinne, niin ne mm, ei paina sitten paljon. Joo, matolääkkeet. Niin. Ne on semmoiset kissoille joo, ja kisso, koirille. Joo, joo. joo niin, molemmille. Mm, joo. Siellä ei sit varmasti lääkäri käy kovin säännöllisesti. Ei. Mm, ei. Mm, sepä joo, se on yksi joo. ongelma kanssa, Joo. Mm, joo. Et se lääkityspuoli on sitten kanssa. Mm, mm, Onko niillä mahdollisuus leikata sitten näitä koiria? Joo, joo, joo. Eli he tää, mm, ihan tämä itse tarha leikkauttaa koiria vai leikkaako sitten viipurin koirat vai mitä kautta tota, se tapahtuu? Viipurin koirat leik leikkauttaa ja tarha leikkauttaa. No mutta se on sen tämä aika positiivinen Joo, asia jo, sitten. Jo, jo. Ja perikö he sitten se tarha, jos sinne tulee niinku yksityishenkilökoiraan, perikö he koirasta sitten jonkun luovutusmuksella? Jo, jo, Eli koirasta jo. sitten voi periä. Joo, Koirasta joo. voi periää, mutta ei voi. Mm -hmm. Se on niin hurjaa. Se, se. Mm -hmm. se on se asenne, että sille ei ole ero. sitä arvostusta sillä kissalla. Joo, joo, joo. Joo. Mm -hmm. no, pääasia, että ne saisivat kuitenkin hyvän kodin ne kissaraukatkin. Niin, niin mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mutta tämä ongelmahan se on vielä ainakin täällä Virossa tahtoa olla myöskin. Mm -hmm. Ja just se, että kissoja ei arvosteta niin paljon. Mm -hmm. Mm -hmm. Mutta niistä voi sentään täällä periää kyllä maksun, luovutusmaksun järjestökin. Että ei niitä ilmaisiksi tosiaan tarvitse antaa. joo. Mm. joo. Mm. Eikä sitä oikeastaan mun mielestä oletetakaan, että kyllä niistä ollaan ihan valmiitkin sit maksamaan. Mm. Ja ymmärretään se, että se järjestön toiminta myös niin kun jotenkin se täytyy rahoittaa, että luovutusmaksu kattaa niin monessa kohtaa ihan vaan osan siitä sen kissan laittamisesta siihen kuntoon, että se voidaan niin luovuttaa mm. eteenpäin. Ja jos suomenkin kivien, niin passit ja kaikki tämmöiset joo. hoidetaan tietysti täällä mm. sitten valmiiksi. Joo. Mm. Mm. Mm. Kerrotaan tähän vielä, että miten tämä, miten, miten tämä niin kuin, jos, jos nyt joku innostuu kuulijoista ja miettii, että olisipa upeaa lähteä mukaan ja jollain tapaa edes auttaa, niin mitkä nyt on ne parhaat tavat sitten, mitkä sun mielestä olisi sellaiset niin tehokkaimmat tavat jotenkin osallistua ja auttaa ja mitä nyt niin kuin eniten tarvittaisi? mukaankin pääsee sitten näille retkille ihan, että jos siihen saakka innostuu. Että sehän voi olla niin, että jos sinne menee paikan päälle ja näkee sen, sen tilanteen, niin siinä syttyy sitten semmoinen niin syvä, syvä tunne siitä, että on todella tarpeellista työtä. että Voi olla, että lähtee sitten toistakin tai jää vaikka ihan kuukausilahjoittajaksi. Joo, siis voi lähteä ihan hyvin mukaan sinne mm. tarhalle. On terveys todetaan. Niin Kun Helsingistä. Jo, jo. Ja siltä linjalta sitten mm. tietysti voi jo, poimia jo, mukaan, mutta jo. sitten jos on muualla Suomessa, niin rahanlahjoitus on kai jo, paras. Joo, jo, tai mm. tavara. Tai tavara, miten jo, saa kuljetettua, miten niin. Joo, niin. jo. että mulla on ystäviä, jotka, jotka tulee kulkee esimerkiksi Tampereelta, <köhön> ja, niin tuota, he tulee Tampereelta Helsinkiin ja sitten me mennään yhdessä. Mm, mm. Mm, eli vähän sellaista yhdessä. verkostoa on sitten niinku ympäri Suomen kuitenkin, että voi ehkä joku kuljetus onnistuu jostain vähän pidempääkin mm. sitten. Niin, Joo. Niin. Joo. Joo, ja sitten tosiaan voi lahjoittaa esimerkiksi ruokaa mm. koirille, kissoille. Mm leluja. Siinä vietävät mitä vai. Vai? leluja. Ja. Mitä vaan. Ja sitten tuli mieleen, että sitten tosiaan niinku Putini, Kuono kautta voi tutustua heidän toimintaan ja katsoa, mitä sieltä. Joo. Ja viipurinkoirien kautta sit voi ihan vaikka adoptoida koiran, koiran. tai hekin selittää varmaan omilla nettisivuillaan sitten aika hyvin, että miten voi. Siellä on ihan kattavasti Joo. selitetty. Joo. Kyllä. Joo. Mutta mun mielestä on silti tosi mielenkiintoista että sitten niinku yksityishenkilönä vielä teet tätä mm -hmm. tärkeää työtä, että sunkin kautta pääsee sitten. Joo. sitten ja voi voi olla, että pääsee niin kuin vielä käytännön läheisemmin tavalla, että ei ole niin kuin se järjestö siinä bufferina ja välissä, mm. vaan että pääsee niin kuin vaikka itse sinne ihan laittaa kädet saveen niin sanotusti. Ihan, ihan vaikka siivoushommiin saakka. Joo. Ja siellä muuten varmaan tarvitaan koiran ulkoiluttajiakin. Siellä. Tarvitaan, joo. Mm. joo ihan se on niin kuin vaikka semmoisenkin mukaan lähtee, niin joo. pääsee sitten viemään yeah. koiria. Ja nyt kun kevät siivousta tehdään, niin mm -hmm. sitten on varmasti kaikki tämmöiset käytetyt lakanat, pyyhkeet, proteapyyhkeet, mm -hmm. huovat, viltit, mitä vaan. Mm -hmm. Ja nehän ei paina paljon sitten, että jos on 50 kiloa sinne saa viedä, niin tämmöistä mm -hmm. saa sitten enemmän. Vihkata mm -hmm. Niin on aina tarvetta, että mm -hmm. kyllähän ne menee sitten, niitä täytyy vaihtaa ja pestä. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Tuossa tuota, mietittiin, että sä käyt välillä Tallinnassa ja välillä tuot autolla, että mietittiin, että ihan tässä Tallinnan päässäkin järjestettäisiin joku pieni keräys että Joo. Sinne, Joo, Joo. ruokaa ja lelua ja justiinsa jotakin rättiä ja ja Niin makaa. semmoista kaikkea. Joo, Joo. Joo. tosi kiva. Joo. Joo. Tokihan tarvetta on täälläkin, niin kuin on Suomessakin. Mm. Niin, no, niin, no, et, no. Et, et ilman muuta, mutta... Ei se yht, yhtä, yhtä kohdatta auttaminen, ei sulje sitä pois, että sä voit osallistua mm. niinku useammankin Totta kohteen kai. Totta kai. auttamiseen. Se, kuitenkin semmoinen, että lahjoittaa pikkusen rahaa tai ostaa jonkun ruokasäkin tai mm. lahjoittaa vanhoja pyyhkeitä tai tämmöisiä, niin ne on kuitenkin suurelle osalle ihmisiä, jotka nyt elää tämmöisissä länsimaisissa hyvinvointivaltioissa, niin ne on aika pieniä kuitenkin sitten. Mm. Aika vähän itältä pois, että niitä voi vaikka useampaakin kohteeseen sitten laittaa menemään. Se on itseltään vähän pois, mutta se on suuri apu siellä niin, ja varsinkin niin, tuolla Venäjällä, me... kyllähän nyt jokainen tietää kertomattakin, voi kuvitella, että siellä ne olot on kuitenkin vielä surkeammat, mm. jos ne on surkeat täälläkin. Niin, surkeat ne on mutta jo kerta, täällä, mutta, se, mutta se, mitä siellä saa on nyt totta kerroit, kai sen niin... ymmärtää, että se on mm. vielä surkeampaa vielä surkeampaa kuin siellä ei sillä tällä järjestäytynyttä toimintaa on niinku täällä kuitenkin sitten on mm. ja, mutta löytyykö vapaaehtoisemmat? sydämisiä ihmisiä löytyy aina onneksi vielä. Mm -hmm. Se on upeaa mm -hmm. että kyllä savauti että kissojen oloton ja se miten on järjestetty niinku kissojen auttaminen, se on kyllä todella alkeellista. Mm. todella niin suuri hatunnosto näille ihmisille, jotka pyörittää täältä Viipurin kissataloa, mutta vaan tarvittaisiin kyllä paljon enemmän. Tarvittaisiin mm -hmm. kyllä niin hirvittävää asenteen muutostyötä, jos miettii, että kissa on todella noin, ei ole puupennin arvoinen. Ja sitten just tämä kysymys, että no miksi se kissa pitää ottaa, jos ei sillä mitään arvoa ole, niin mitä, se, mm -hmm. mitä, mitä virkaa se toimittaa. Niin, niin. Mutta tämä nyt mm -hmm. on sitten semmoinen kysymys, mikä aina, aina jää vähän avoimeksi. Me tarvitaan paljon Emilin kaltaisia eläinrakkaita ihmisiä, ja varsinkin näissä nuorissa, että tulisi sellainen sukupolvi, joka osaa arvostaa. Niinpä. Niin. Eikö se ole niin Emil, että eläimiä pitää arvostaa ja niitä pitää rakastaa? Totta kai. Ja sen rakkauden antaminen, se ei maksa penniäkään kenellekään. Ei. Ja sitä mm. riittää kyllä, kun mm. on hyvä mieli. jos sitten saa itselle niin hyvä mieli. Niin. Mm. Niinpä. Mm. sinustakin kasvaa e. sitten semmoinen eläinrakas ihminen. Ja mm. tekemään sitten vapaaehtoistyötä eläinten kanssa. Kyllä. Mm. Raapitei sitten. Niin. Mm. niin on oikein hienoa. Tosi hienoa, että on. Tommonen, Tällaisia tommonen. ajatuksia. Joo, mm. joo ja vaikka sinulla itselläsi ole lemmikkiä, niin, niin. niin silti sä ymmärrät ja rakastat enää. Niin. Tuolla kahvilan puolella, käytiin läpi niitä kahvilan sääntöjä, että kissoja ei saa repiä hännästä ja muuta. Tämä on ja... tosi hyviä sääntöjä kyllä. Ne on todella hyvät sääntöjä. Kaikki vaan eivät sitten ymmärrä, että pitää olla ihan paperille laitettu. Että näin niin. pitää käyttää tuon kissojen kanssa. Mm -hmm. mm. No se tiedät sen, miten pitää tehdä. Kyllä. Mm. Oikein mm. Onko meillä tässä nyt sitten piipurimatka tehty? Tietä hmm. rimatka. Suunnilleen. Suunnilleen. Tätä hmm. voidaan jatkaa toki tätä, tätä aihetta sitten, jos tulee. No niin, tässähän on vaikka toisenkin kerran. Toisenkin hmm. kerran tietysti, jos taas tulee jotakin semmoista. Ja, ja Emilhän tulee tietysti meille myöskin sitten kertomaan, eikö? Niin? Mikä siinä? Joo, me vähän tässä hmm. jo. Vähän juteltiin että jos Emil tulee sitten toimittajaksi joskus. Hmm. <laughs> Se olisi ihan hienoa. Mutta pistetäänks me nyt tämä purkkiin? Ja Lähdetään vielä tulta kahvilan kautta ja sitten kissatkin siellä. Mm. Mm. Mm. Mutta sulla, sulla vielä musiikkia loppuun? Joo, lopuksi semmonen tori aamaksen kiva viisi. Mm. Joo. Joo, Joo, eli kuitenkin. iloisissa tunnelmissa lopetella. Joo. Iloisiin tunnelmiin päätetään kuitenkin tämä ja, ja päätetään myös se, että lähdetään auttamaan tavalla mm. tai toisella, tälläkin sopii. Joo. Kiitoksia teille, Emille, erikoiskiitokset, Innalle, erikoiskiitokset, että kiitos. tulitte tänne kertoa. Kiitos kiitos kutsusta. Niin, ja seuraavan kerran voitte tulla toki heti. E e Mutta, me sanotaan nyt vaan, että heippa heippa. Heippa. You So say